і арабських бурнусах, в міні і в максі, в черначих сутанах і в чудернацьких спортивних кацавейках, розмальованих пальмами та іншою тропічною рослинністю. І ні про кого не скаже, що він порушує етикет. Кожному його вбрання якось пасує до статури. Надто ж під час палубних прогулянок вбирає око жіноцтво на смаглявих красунь в райдужних індійських сарі нам би тільки дивитись і дивитись. Білорус вважає, що вони чимось схожі на яскравих повногрудних бугинь із їхнього давнього епосу. Крім Ліззі і деякі інші пасажири з нами уже вітаються, скажімо, величавим приязним кивком голови, Удостоює нас кремезний дідуган з розкошленою бородою і сивими пасмами волосся, що спадають до пліч. Літня дама в окулярах теж дарує нам свою стереотипну усмішку. Впізнає нас є ще одна дама, жилава, енергійна, яка без кінця фотографує океан, хоча він і пустельний. Ну є, звичайно, ж дітвора чемна, охайна. При зустрічі дає нам дорогу і салютує в знак своєї дружелюбності. Одначе серця наші ждуть зустрічі. Ясно ж із ким. Ждуть того моменту, коли з'явиться серед публіки ця розсіяна до всіх, чарівна в своєї безжурності Ліззі. І ми почуємо її радісне «Хелло». Тільки дівчина ступить на палубу, і всі одразу бачать, як це чудово бути юною 17-літньою, з таким блискучим, розпущеним золотавим волоссям і з такою природною, непідробною привітністю в очах, що для багатьох тут, не тільки для нас, важить безмірно більше, ніж те, що ти мільйонерова донька. Літній слуга-африканець, здається братка Мардинера, у слід Ліззі виносить на палубу велику клітку з пернатим красеним, вінценосним журавлем, що його ім'я тут уже багатьом відоме – Чарлі. Житло Чарлі майстерно зроблене з матової нержавіючої сталі, прикрашено стеблами живого очерету. Доглядач гречно відсторонивши людей, ставить клітку в затишок. Одначе, орієнтуючи дверцятами до океану, що птах міг дихнути простором. Кажуть, батечко цієї дівчини, ще працюючи в фізичних лабораторіях Заходу, мав улюблене хобі – захоплювався птахами. Його колекція вже тоді була відома визначним орнітологам світу. Та коли хвороба звалила цього похмурого генія з ніг, і довелось перейти йому на життя лежаче, змушений він був поступитися і своїм захопленням. З усієї пташиної колекції залишив біля себе тільки цього ось він журавля, віддавши йому перевагу, можливо, ще й тому, що вид цей, як вважає господар, приречений на вимирання, отже птах може виявитись одним з останніх на планеті. Своєю граціозністю і мальовничістю Журавель привертає до себе загальну увагу. В кожному разі на нього куди приємніше дивитись, ніж на його розплилого, збредливо відвислою губою власника, чий візок на гумовім ходу води не той же час допроваджують на палубу, щоб жовчний цей стареган міг переконати, що світ ще живий, не розпався, Хмари пливуть, чайки кричать, і з планетою нічого не сталося. Юна господарка журавля, незмінно ласкава своїм улюбленцем. Весь час він чує від неї якісь ніжні слова, а Білорус жартує почути щось подібне на свою адресу, а тоді, хоч і на вічну спокуту до білих ведмедів. Загладівши білоруса і мене серед пасажирів, лізь зі легким помахом руки просить нас підійти. На знак люб'язності дозволяє наблизитись до птаха.